السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشأل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشأل أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم بعد Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Alhamdulillah Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Sesembah, hanya berani sembah Dan diibadai kecuali Allah Tidak, tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah Dan juga Rasulnya Salamat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT memimpahkan kepada beliau Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin sekalian Para jemaah umrah Para penjara Dan juga para hukimin Semoga Allah SWT Menjaga bapak-bapak sekalian Baik di dalam safarnya Maupun di dalam mukimnya Dan semoga Allah SWT Menerima amal ibadah Yang dilakukan oleh Bapak-bapak sekalian Menerimanya dengan baik Mengampuni dosa-dosa Bapak-bapak sekalian dan seluruh kaum muslimin Ini adalah majlis yang ke-23 Majlis yang ke-23 Dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah Yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad al tahawi Rahimahullah seorang ulama seorang ahli hadis yang meninggal pada tahun 321 Hijriah meninggal pada tahun 321 Hijriah sampai kita pada ucapan beliau rahmallahu wa nasyhadu annahu kalamu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin dan kita yaitu ahlussunnah wal jamaah bersaksi bahawa Al-Quran adalah hal yang munafik alami, bersaksi bahawa Al-Quran adalah ucapan atau firman Nabi Muhammad SAW. dan sudah kita terangkan bahwasanya ini adalah aqidah al-sunnah wal-jamaah, Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat. Injil, Zabur Suhuf Ibrahim Maka ini adalah semuanya dalam kalamullah Semuanya adalah Kalamullah Rabbil Alamin Dan antara dalilnya Yang menunjukkan bahasanya Al-Quran adalah Kalamullah Adalah firman Allah Azza wa Jal Wa in ahadun Minal masyriki nasda fa'jirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighhu ma'manah Allah mengatakan di dalam surat At-Tawban dan seandainya salah seorang di antara orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu maka hendaklah engkau lindungi dia apabila ada salah seorang di antara orang-orang musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad Maka berilah dia perlindungan Maka berilah dia perlindungan Sampai dia mendengar kalam Allah Hatta yasma'a kalam Allah Sehingga dia mendengar kalam Allah yaitu mendengar Al-Quran Yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada orang tersebut Kalau dia meminta perlindungan, berikan dia perlindungan Sehingga dia mendengar kalam Allah ini masuk dengan kalam Allah di sini adalah Al-Qur'an. Menunjukkan bahasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan sudah kita terangkan bahasanya yang namanya kalam ini disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Yang namanya kalam yudhar ila man man takallam. Yudhar ila awwali man takallam. Ia disandarkan kepada orang yang pertama kali Memucapkan. Dan sudah kita sebutkan contohnya Ketika misalnya seorang penceramah Menyebutkan hadis Rasulullah SAW Berkata Rasulullah SAW misalnya Innamal a'malu bin niyaz Innamal a'malu bin niyaz. Sesungguhnya amalan adalah sesuai dengan Adalah dengan niat Sesungguhnya amalan adalah dengan niat Yang membaca hadis ini adalah penceramah tapi kita katakan bahwasanya ucapan ini adalah ucapan siapa? Rasulullah SAW. Seorang berceramah hanya menyampaikan. Dia adalah mubaligh. Dia adalah menyampaikan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula Al-Quran yang pertama kali mengucapkan adalah Allah Azza Wajalla min hubada mulai dari Allah Swt. Adapun jibril Maka dia hanya sekedar Rasulun Mubalikun Seorang utusan dan dia menyampaikan Rasulullah SAW Juga demikian bila adalah seorang, seorang Rasulun Mubalik Bila adalah seorang Rasul yang menyampaikan Tidak disandarkan Al-Quran ini kepada Jibril Maupun kepada Rasulullah SAW Keduanya hanyalah Seorang Rasul dan keduanya adalah Mubalik menyampaikan Dari Allah Azza wa Kemudian di dalam sebuah hadis di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meminta kabilah-kabilah yang datang saat itu. Itu di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita tahu beliau mendapatkan ujian. Rintangan di dalam dakwah Fisabilillah bahkan dari kaumnya sendiri, bahkan dari kaumnya sendiri yaitu orang-orang Quraisy. Kemudian beliau saw ketika mendapatkan kerintangan dan halangan dari kaumnya sendiri maka beliau menawarkan kepada kabilah-kabilah selain orang-orang Quraisy. Siapa tahu ada di antara mereka? Yang mau melindungi Rasulullah SAW Di dalam menyampaikan Al-Quran kepada manusia Beliau mengatakan kepada Kepala-kepala saat itu yang datang Berbondong-bondong ke Mekah untuk menunaikan ibadah Haji, Hal minkum Man yahmiluni ila qawmi Fi anna quraishan Mana'uni an uballiqa kalama rabbi Aku mengatakan kepada manusia adakah di antara kalian yang mau membawa diriku kepada kaumnya? Adakah di antara kalian yang mau membawa diriku kepada kaumnya? Kenapa? Karena sesungguhnya Quraisy telah menghalangi aku untuk menyampaikan kala marobbi telah menghalangi aku, merintangi aku untuk menyampaikan. Kalama Rabbi Ucapan dari Rabbu Maksudnya adalah Menghalangi Bila S.A.W menyampaikan Al-Quran kepada manusia Ini menunjukkan bahasanya Al-Quran adalah kalamullah Berdasarkan hadis Rasulullah S.A.W Dan Ini adalah keyakinan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Mereka tidak mengatakan bahasanya Al-Quran adalah ucapan manusia atau mengatakan Rasanya Al-Quran adalah Ibarat dari kalamullah Atau mengatakan Hikayah dari kalamullah Ini adalah istilah istilah Yang tidak Dibenarkan kita katakan Rasanya Al-Quran adalah kalamullah Al-Quran adalah Kalamullah berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Rasulullah Kemudian beliau mengatakan Nazalabihi Ar-Ruhul Amin turun dengan Al-Qur'an tersebut Ar-Ruhul Amin. Jadi maksud dengan Ar-Ruhul Amin adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihis memiliki beberapa nama di antaranya adalah Ar-Ruhul Amin. Di antaranya adalah Ar-Ruhul Amin. Dan di antara namanya adalah Ruhul Qudus sebagaimana di dalam Al-Qur'an Ar-Ruhul Amin artinya adalah yang dipercaya. Yang dipercaya dari kata amanah. Dinamakan demikian karena beliau yaitu Malaikat Jibril adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Azza wa yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa kepada para nabinya. Jadi adalah Amin. Ia adalah makhluk yang dipercaya Tidak mengurangi wahyu yang disampaikan kepada beliau Dan juga tidak menambahnya dan juga tidak Merubahnya dan ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah Bahwasannya Malaikat Jibril adalah Amanah di dalam menyampaikan wahyu dari Allah Azza Wajalla. Jal Berbeda dengan yang diyakini oleh Sebagian Kaum yang mereka mengatakan atau meyakini bahasanya malaikat Jibril salah di dalam menyampaikan wahyu yang harusnya wahyu disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib tetapi disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah keyakinan yang khabit. Ini adalah keyakinan yang sangat jelek, menuduh malaikat Jibril Ali Sallam. Sebagai malaikat yang berkhianat terhadap amanah yang Allah berikan kepada kepada dirinya. Dan di dalam Al-Quran Allah Swt. Maka katakan, Wa inna la tanzilu Robil alamin. Dan sesungguhnya dia adalah diturunkan oleh Robil alamin oleh Allah Azza wajal. Kemudian Allah katakan, Naza lebih arroohul amin. Diturunkan oleh arroohul amin, dibawa oleh arroohul amin, iaitu dibawa oleh malaikat. Jibril alaihi salam Ala qalbika min minal mundirin Bilisanin arawiyin mubin Diturunkan kepada hatimu Supaya engkau menjadi orang-orang yang mundirin yaitu menjadi Orang-orang yang mengingatkan menjadi mubalik Menjadi orang-orang yang berdakwah Dengan Al-Quran tersebut Bilisanin arawiyin mubin dengan Bahasa Arab yang jelas Dengan bahasa Arab yang jelas Ini adalah firman Allah Azza wa Jal Yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Malaika Jibril AS Beliau adalah Amanah di dalam Menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jal Ini adalah keyakinan Ahlu sunnah wal jamaah Tidak boleh kita Meyakini yang selain itu Tidak boleh kita meyakini yang selain itu Kalau Allah SWT Maksudnya jadi Allah yang telah menciptakan makhluk dan ia lebih tahu tentang makhluk telah mempercayakan kepada Jibril alaihis wahyunya kepada para nabi maka bagaimana kita sebagai seorang muslim tidak percaya yang demikian Kemudian beliau mengatakan fa'allama hu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Kemudian dia yaitu malaikat Jibril Mengajarkan Al-Quran tersebut kepada Syi'id al-Mursalim kepada pemuka para Rasul. Siapa beliau? Muhammad dan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran tersebut kepada Syi'id al-Mursalim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau adalah pemuka para Rasul. Di antara para Rasul yang paling abadl adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling abdul adalah para nabi dan juga para rasul alaihi salam. Allah telah memilih mereka di antara sekian banyak manusia. Dan Allah telah menjadikan di antara para nabi derajat yang banyak dan mereka bertingkat-tingkat. Para nabi alaihi salam bukan pada derajat yang satu, mereka memiliki derajat yang bertingkat-tingkat di sisi Allah azza wajalla. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Tilka al-Rusul Faddalna ba'dahum ala ba'd Itu adalah para Rasul kami telah memuliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ala ba'd. Dan sungguh kami telah memuliakan sebagian Nabi di atas sebagian yang lain Menunjukkan bahasanya Para rasul alaihi salam dan demikian pula para nabi alaihi yang jumlahnya banyak. Mereka bukan pada derajat yang sama tetapi mereka memiliki derajat yang banyak. Dan yang paling afdal di antara para nabi adalah ulul azmi. Yang paling afdal di antara para nabi adalah yang digelar-gelari dengan gelar ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khos kamu sabar ulul Azmi minar Rosuli, ولا تستعجل لهم. Dalam kau bersabar, sebagaimana bersabarnya ulul Azmi dari kalangan para Rasul. Dan janganlah engkau bersegera, yaitu bersegera untuk memintakan azab bagi mereka. Isbir, bersabarlah, bersabarlah sebagaimana ulul Azmi dari kalangan para Rasul alaihimusallam. Dan para ulama berselisih pendapat siapa yang dimasukkan dengan ulul azmi di sini dan pendapat yang lebih kuat dan inilah yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir adalah lima orang rasul. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Musa. Kemudian yang keempat adalah Nabi Isa. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Lima orang Rasul yang digelari dengan Ulul Azmi Dikenal dengan kesabarannya yang sangat kuat Dan lima orang Rasul ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jal Di dalam Al-Quran Disebutkan di dalam Secara bersamaan di dalam dua ayat Yang pertama adalah di dalam surat al Ahzab Kemudian yang kedua adalah di dalam surat Ash Ashura Yang kedua adalah di dalam surat Ashura Disebutkan Kelima orang Rasul ini dalam ya, Dalam satu tempat Dan e, di dalam hadis tentang As-Syafa'atul Uthman Yaitu syafa'at yang paling besar Yang merupakan kekhususan Rasulullah SAW Disebutkan oleh beliau Tentang enam orang Nabi Yang kelak akan didatangi Oleh manusia yang mereka akan Meminta kepada Para Nabi tersebut untuk Supaya Mereka Berdoa kepada Allah agar Allah menyederakan hari keputusan Yang pertama mereka mendatangi Nabi Adam AS Bapak mereka Kemudian setelah itu mereka mendatangi 5 orang Nabi yang lain Mulai dari Nabi Nur, Ibrahim, Musa, Isa Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara 5 orang Nabi yang merupakan ulul azmi ini Yang paling afdol adalah 2 orang Nabi yang paling abdul adalah dua orang nabi. Yang pertama adalah nabi Ibrahim salam Kemudian yang kedua adalah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara lima orang nabi ini, yang paling abdul adalah dua orang nabi, yaitu nabi Ibrahim salam dan juga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya adalah khalilullah. Keduanya adalah khalilullah, yaitu kekasih Allah. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi Tingkatan yang paling tinggi sehingga seseorang diangkat oleh Allah sebagai khalilnya Di tingkat yang paling tinggi yaitu diangkat sebagai khalilnya, sebagai kekasih Allah Azza wa Dalilnya adalah firman Allah Dan Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih Dan Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah qadittaqadhani qalilan kamattaqadha Ibrahim qalila Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Menunjukkan bahasanya Kedua Nabi ini, yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW Adalah Nabi yang paling mulia dan di antara dua nabi ini, yang paling afdal di antara keduanya adalah Rasulullah SAW Yang paling afdal adalah Rasulullah SAW Di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Ana sayyidu waladi Adam wala fakra. Beliau mengatakan, "Aku adalah pemuka anak manusia." Aku adalah pemuka Anak Adam Maksudnya adalah pemuka manusia seluruhnya Berarti Sayyid Artinya dalam bahasa kita adalah Muqaddam, iaitu yang didahulukan Yang lebih abdol daripada Yang lain Dan ini menunjukkan bahasanya Rasulullah SAW Beliau adalah Yang paling abdol diantara para Nabi dan seluruh manusia Oleh karena itu boleh mengatakan Fa'allamahu Sayyidal Mursalina Muhammad dan SAW Maka Jibril mengajarkan kepada Pemuka Para Rasul Beliau adalah Nabi Muhammad SAW Dan dalil bahasanya Jibril Mengajarkan kepada Rasulullah SAW Adalah firman Allah Di antaranya dalam surat An-Najm Al Allah mengatakan Wa ma yantiku Anil hawa In huwa illa wahyuyuha Kemudian Allah mengatakan "Allamahū shadīdul quwwā" (Mengajarkannya dengan fastawa" Dan tidaklah dia mengucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. "Wa mā yantiqu hawa Tidaklah dia mengucapkan dari hawa nafsunya, tidaklah itu kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian Allah mengatakan "ʿAllamahū shadīdul quwwā" (Mengajarkan kepada beliau Malaikat Jibril) yang memiliki kekuatan yang besar. 'Alimahu syadidul quwwa mengajarkan kepada beliau malaikat Jibril yang memiliki kekuatan yang yang besar. Kemudian beliau mengatakan wa huwa Allah ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqin. Wa huwa ta Allah ta'ala la yusawihi syai'un min kalami al-makhluqin. Dan Al-Quran adalah kalamullah yang tidak sama dengan kalamul makhlukin Tidak sama dengan ucapan manusia Beliau ingin mengingatkan kepada kita bahwasannya Seorang muslim dan orang yang beriman ketika dia menetapkan sifat bagi Allah Di antaranya adalah sifat kalam Ketika seorang muslim menetapkan sifat bagi Allah di antaranya adalah sifat kalam Bahwasanya di antara sifat Allah, Allah adalah sifat kalam Allah yata kalam, Allah berbicara Bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk Bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk Karena mungkin ada di antara Sebagian kita yang belum paham Atau belum belajar Ketika mendengar Bahwasanya di antara sifat Allah adalah demikian Dan demikian berdasarkan Al-Quran dan juga Hadir Seakan-akan kita menyerupakan Allah Dengan makhluknya Kemudian membayangkan bahasanya Pembicaraan Allah sama dengan Pembicaraan makhluk Sehingga sebagian mentakwil Atau sebagian Mengingkari sifat ini Sebagian mengingkari Atau sebagian mentakwil. Ada di antara mereka Yang langsung mengingkari mereka mengatakan Allah tidak berbicara. Allah tidak berbicara. Mengingkali sifat kalam bagi Allah Azza wa Jal. Padahal di dalam Al-Quran, Allah SWT menetapkan di antara sifatnya adalah Al-Kalam. Allah SWT mengatakan, Tinkal rusulum wa dholna ba'dahum ala ba'd minhum man kallam Allah. Di antara mereka, di antara para Rasul ada yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal. Di antara para Rasul ada yang diajak bicara oleh Allah iaitu Allah berbicara dengan dirinya dan Allah mengatakan, wakallam Allah mungusa taklimah dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan dan Allah katakan, wakallamurabbu. Wagalah mahu Rabbu dan Rabbnya dia itu Rabbnya Musa Allah Azza Wajalla berbicara kepadanya kepada Musa Aleyhi dan berapa banyak di dalam Al-Quran disebutkan kata call call yaitu dia berbicara wa'id call Allah wa'id call Rabbu kalil malaiqati ini menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah adalah al-kalam yaitu Allah berbicara. Dan bukan berarti ketika kita menetapkan sifat bicara bagi Allah Kemudian kita berarti menyerupakan sifat kalam bagi Allah Ini sama dengan sifat makhluk Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan Layi saya akan menulihi syait Tidak ada yang serupa dengan dia Jadi ketika kita meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat kalam Harus kita yakini pula Bahwasanya kalamullah Sifat kalam bagi Allah tidak sama dengan sifat Kalam yang dimiliki oleh makhluk Ketika kita mengikrarkan dan menetapkan sifat kalam bagi Allah Maka harus kita irigi pula Keyakinan bahwasanya sifat kalam yang dimiliki oleh Allah Tidak sama dengan sifat kalam yang dimiliki oleh oleh makhluk Sifat kalam yang dimiliki oleh Allah adalah sifat kalam yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla tidak serupa dengan kalam yang dimiliki oleh makhluk. Laisa ka midrihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan hal ta'lamu ta lahu samia. Apakah engkau mengetahui sesuatu yang serupa dengan Allah? Dan ini adalah pertanyaan yang isinya adalah pengingkaran Berarti Allah mengingkari adanya sesuatu yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan di dalam surat Al-Ikhlas, "Walam yakullahu uhuwun ahad." Tidak ada sesuatu yang serupa sebanding dengan Allah azza wajalla. Berarti kita menetapkan sifat bagi Allah SWT bukan berarti kita menyamakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Sifat Allah sesuai dengan keagungannya dan sifat yang dimiliki oleh makhluk adalah sesuai dengan kekurangan yang dia miliki. Beliau mengatakan "Wa huwa Allah" لا يساوي شيئ من كلام المخلوقين dia adalah kalamullah yang tidak sama dengan sedikit pun dari ucapan makhluk jadi jangan dibayangkan sifat kalam yang Allah miliki sama dengan yang dimiliki oleh makhluk dan barang siapa yang melakukan demikian Yaitu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk maka dia telah terjerumus di dalam perkara yang besar terjerumus di dalam Perkara yang besar, perkara yang diharamkan di dalam agama Bahkan bisa mengeluarkan dia dari agama Islam Bisa mengeluarkan dia dari agama Islam Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk Mengatakan maksudnya sifat pendengaran bagi Allah sama dengan pendengaran makhluk Penglihatan bagi Allah sama dengan penglihatan makhluk Atau mengatakan kalamullah sama dengan kalam makhluk Ini terjerumus di dalam perkara yang besar di dalam agama, dosa yang besar ia dinamakan dengan Tashbih yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk Dan seorang salaf Beliau adalah Nu'aim Ibn Hamad Nu'aim Ibn Hamad Guru dari Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Beliau ma'atakan Man syabbah Allah Bikhalqihi faqadah kafar Man syabbah Allah Bikhalqihi faqadah kafar Barang siapa yang Menyerupakan Allah dengan makhluk Maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam Berarti siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk Berarti dia telah keluar dari agama Islam Ini menunjukkan tentang bahayanya Tashbi menyerupakan Allah di dalam agama ini Dan kami, yaitu ahlu sunnah wal jamaah Tidak meyakini bahawa Al-Quran adalah makhluk Kami, yaitu ahlu sunnah wal jamaah tidak meyakini bahwa Quran adalah makhluk Al-Quran adalah kalamullah Dan kalamullah adalah sifat diantara sifat-sifat Allah Dan sifat Allah bukan makhluk Saya ulangi Kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah Kalamullah Dan kalamullah adalah sifat Diantara sifat-sifat Allah Dan sifat Allah bukan makhluk sehingga tidak boleh kita mengatakan bahasanya Al-Quran adalah makhluk dan ini adalah membantah keyakinan Al-Mu'tazila keyakinan Al-Mu'tazila dan demikian kula Al-Jadmiya yang mereka mengatakan bahasanya Al-Quran adalah makhluk mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk mereka tidak mengatakan bahasanya Al-Quran adalah sifat di antara sifat-sifat Allah karena mereka mengingkari mereka mengingkari Sifat-sifat Allah Azza wa Jal Dan mereka takut apabila Meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah Berarti menetapkan sifat kalam bagi Allah Berarti menyerupakan Allah dengan makhluk Ini yang mereka jadikan alasan Mereka mengatakan kalau kita Menetapkan sifat kalam bagi Allah Berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk Padahalnya adalah kerancuan di dalam berpikir dan ini menunjukkan rendahnya akal yang mereka miliki. Dan kalau kita mau kembali kepada Al-Qur'an dan juga hadis, maka tidak perlu kita mengatakan yang demikian. Yaitu sampai seseorang menolak ayat dan juga hadis karena tidak sesuai dengan akal yang dia miliki. Silakan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah maka dia akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan di sana petunjuk. Cara al-usunna wal-jamah di dalam masalah Nama dan juga sifat Allah Yang pertama adalah menetapkan Sebagaimana datangnya Menetapkan Sifat tersebut sebagaimana datangnya di dalam Dalil, kemudian yang kedua Dia tidak menyerupakan sifat tersebut Dengan sifat makhluk Tetapi mengatakan Itu adalah sifat Allah Sesuai dengan keagungan Allah azza wajalla Dan tidak sama dengan Sifat yang dimiliki oleh makhluk ini adalah bantahan kepada orang-orang mu'tazilah dan juga orang-orang jahmiyah. Dan di antara dalil. Bahasanya Al-Quran bukan makhluk. Adalah firman Allah Azza wa Jal. Alalahu al-kalku wal-amru. Alalahu al-kalku wal-amru. Tabarakallahu rabbul Alamin. Ketahuilah bahasanya. Al-kalku wal-amru adalah milik Allah. Ketahuilah bahasanya. Al-kalku. Wal amru adalah milik Allah. Jadi masuk dengan al-qalbku adalah makhluk. Jadi masuk dengan al-qalbku adalah milik adalah makhluk. Jadi masuk dengan al-amru di antaranya adalah perintah-perintah Allah yang ada di dalam kitabnya, seperti yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Taurat, di dalam Injil. Tentunya yang belum dirubah oleh tangan-tangan jahil, maka itu adalah galamullah. Itu adalah amru Allah. Disebutkan di sini Al-Khalku Kemudian disebutkan di sini Al-Amru Al-Amru mencakup di dalamnya adalah Kalamullah Dan ini menunjukkan bahasanya Al-Amru lain dengan Al-Khalku Dan Al-Khalku lain dengan Al-Amru Makanya menggunakan Waw di sini Al-lahul khalku wal-Amru Menunjukkan bahasanya Kalamullah Baik itu Al-Quran Maupun Zabur, maupun Surah Ibrahim dan juga yang lain ini adalah kalamullah bukan makhluk. Dia adalah kalamullah bukan makhluk. Karena Allah membedakan antara al-khalqu dengan al-amru. Kemudian di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis ketika beliau mengajarkan tentang sebuah doa. Mengajarkan tentang sebuah doa yang apabila dibaca oleh seseorang yang singgah di sebuah tempat yang baru misalnya maka dia tidak akan diganggu oleh sedikitpun tidak akan diganggu oleh apapun sampai dia meninggalkan tempat tersebut ketika beliau Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang kalau kita baca dan kita singgah di sebuah tempat yang baru di sebuah rumah yang baru di hotel di penginapan di lembah dan juga tempat-tempat yang lain kalau kita baca doa tersebut maka tidak akan dimudharati oleh sedikit pun sesuatu apapun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nazala manzilan man nazala manzilan fa qul a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التام مات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحلا حتى يرتحلا من منزله ذلك يقصد بها برك siapa yang singgah di sebuah tempat برك siapa yang singgah di sebuah tempat. Tempat mana saja? Seperti tadi kita sebutkan misalnya ke hotel atau di penginapan atau di rumah orang atau singgah di sebuah restoran atau tempat yang baru. Kemudian dia membaca doa ini yaitu a'udzu bikalimatillahit tammaati min syarri maqallam. Yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk yang dia ciptakan Aku berlindung dengan Kalimat-kalimat Allah Yang sempurna Dari kejelekan makhluk Yang dia ciptakan Orang yang membaca doa ini Tentunya dengan ikhlas Dan dia yakin kepada Allah Azza wa Jal Maka Tidak akan dimudarati sesuatu apapun Lam yaturahu Syait Tidak akan dimudarati oleh sesuatu apapun Baik dari jin yang mengganggu Ataupun dari hewan yang mengganggu Atau dari manusia yang mengganggu Hatta yartahilah Sampai dia meninggalkan tempat tersebut Hatta yartahilah Min manzilihi dalik, Sampai dia meninggalkan tempat Tersebut, dan ini adalah Petunjuk Nabi SAW Dan yang seharusnya kita Pegang, dan kita Laksanakan di dalam kehidupan kita Sehari-hari, dan Petunjuk beliau adalah petunjuk yang paling Bagus, yang paling optimal. Tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadit Bukayirul Hadits Hadis Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Maha katakan, "Wathabiyuun Lailakum Tahtadun" dan adalah kalian mengikuti beliau iaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La alaum Semoga kalian mendapatkan petunjuk. Semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita singgah di sebuah tempat, maka kita membaca doa. Dan ini sudah dicoba oleh kaum muslimin baik ulamanya maupun awamnya. Demikian pula orang-orang soleh ketika mereka. Singgah di sebuah tempat kemudian membaca doa ini maka mereka mendapatkan di sana barokah dan juga keselamatan dan sebagian mereka cerita saya pernah lupa membaca doa ini ketika singgah di sebuah tempat kemudian tersengat kala jengking kemudian tersengat kala jengking dan ini menunjukkan pentingnya seorang muslim menjaga petunjuk seperti ini dari Nabi saw dia adalah doa yang sangat bermanfaat dan ringkas. Bisa kita hafal dalam waktu yang singkat Bisa kita hafal dalam waktu yang singkat Dan ini sekali lagi adalah petunjuk yang paling abdol Lebih baik tentunya daripada seseorang berpegang dengan jimat Atau berpegang dengan wafak Atau dengan benda-benda tertentu Dikalungkan di leher atau disabukkan Atau ditaruh di tangan Atau dikantongi dan seterusnya Maka ini bertentangan dengan syariat islamiah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi karena beliau s.a.w. melarang kita untuk mengalungkan tamimah. Di dalam bahasa Arab benda benda tersebut dinamakan dengan tamimah. Dan ini kebiasaan orang Arab zaman dahulu, yaitu zaman jahiliyah mereka mengalungkan tamimah. Mereka mengalungkan jimat yang fungsinya adalah antaranya untuk menjaga diri atau mendapatkan manfaat dan seterusnya. Ketika Nabi saw. diutus sebagai seorang nabi dan mendakwai kaumnya, maka beliau mengingatkan supaya mereka meninggalkan tamimah dengan seluruh jenisnya, meninggalkan tamimah dengan seluruh jenisnya. Pada suatu saat ada seorang sahabat terlihat oleh beliau Ia menggunakan gelang, menggunakan gelang, maka beliau saw. mengatakan, mahadhihi apa yang kau pakai ini. Apa benda yang kau pakai ini? Dia mengatakan minal wahinah. Ini adalah wahinah yang digunakan untuk menjaga diri dari ain, dari mata jahat dan yang semacamnya. Kemudian beliau mengatakan inzi'ah. Beliau mengatakan inzi'ah dalam kau menghilangkan atau mencopot gelangmu ini. Dalam kau mencopot gelangmu, ini diperintahkan oleh beliau SAW untuk melepas gelangnya. Kemudian beliau mengatakan, Inziha fa'innaha la taziduka illa wahnan. Ketahuilah bahasanya, Benda ini tidak menambahkan kepadamu kecuali lemah. Jadi bukan menambahkan kekuatan, Tetapi justru menambahkan kelemahan pada dirimu. Kenapa demikian? Karena orang yang bertawakal dengan sebuah benda, maka dijadikan dia tawakalnya kepada benda tersebut. Ketika dia menggantungkan atau menggunakan dia sebagai sabuk atau sebagai kalung misalnya, maka dia telah bergantung kepada benda tersebut. Ber yang orang yang bergantung kepada benda, maka dia bergantung kepada sesuatu yang lemah. Orang yang bergantung kepada sebuah benda, maka dia bergantung kepada sesuatu yang lemah. Oleh karena itu belum mengatakan sesungguhnya dia tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan Orang yang biasa melakukannya demikian Iaitu menggantungkan sesuatu di badannya Dan bergantung dengan sesuatu tersebut Kita lihat ketika dia lupa misalnya Keluar rumah tidak membawa benda tersebut Kita lihat dia adalah orang yang gemetar Seperti orang yang bingung Karena dia kehilangan sesuatu yang dia Yang dia pegang, yang dia bergantung kepadanya Dan ini menunjukkan Kebenaran sabda Nabi SAW ketika dia matakan Fa'innaha la taziduka illa wahna Sesungguhnya, barang ini tidak menambahkan Kepadamu kecuali Kecuali rasa lemah Berbeda dengan Orang yang bertawakal kepada Al-Hayyul Qayyuh Bertawakal kepada Allah Yang maha hidup dan dia maha berdiri sendiri. Ketika seseorang bertawakal hanya kepada Allah, maka dia telah bertawakal kepada zat yang maha kuat. Zat yang senantiasa hidup. Zat yang tidak ada yang mengalahkannya. Dan seluruhnya adalah makhluk bagi Allah Azza wa Jal. Dan seluruhnya dibawa kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki, mematikan dia. Dan kalau Allah menghendaki, Allah menghidupkan dia. Orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jal Maka dia telah bertawakal kepada Allah yang maha kuat Sehingga dia menjadi orang yang kuat Dia menjadi orang yang kuat Tidak gentar dengan sesuatu apapun kecuali Allah Azza wa Jal Fala <tik> taqafuhum waqafu ni'inkuntum mu'minin Makan dalam kalian jangan takut kepada mereka dan takutlah kepada aku Seandainya kalian benar-benar orang yang beriman Orang yang beriman Seorang muslim Maka dia adalah orang yang kuat karena dia bertawakal kepada Allah Yang maha Yang maha kuat Ada orang yang bertawakal dengan Benda Bertawakal kepada jimat Maka dia adalah orang yang lemah Maka dia adalah orang yang Lemah Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Mengatakan, Man ta'allaka tamimatan Fakada asyrak Man ta'allaka tamimatan Fakada asyrak Dan siapa yang menggantungkan sebuah tamimah menggantungkan sebuah jimat maka dia telah menyekutukan Allah Azza wajalla Barang siapa yang menggantungkan sebuah jimat maka dia telah menyekutukan Allah Azza wajalla Para ulama memberikan perincian syirik di sini bisa syirik kecil bisa syirik besar Syirik di sini bisa syirik kecil bisa syirik besar Kapan syirik besar dan kapan syirik kecil Dia menjadi syirik besar Apabila seseorang menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat, dan dia yakin bahasanya benda tersebut ia memberikan mudarat dan juga memberikan manfaat dengan sendirinya. Apabila dia meyakini keris tersebut misalnya, atau gelang tersebut atau sabuk tersebut memberikan manfaat dan juga mudarat dengan sendirinya, maka ini sudah sampai derajat syirik besar. Sudah sampai derajat syirik besar dan syirik yang besar mengeluarkan seseorang dari agama Islam, membatalkan amalan seseorang dan apabila dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat kepada Allah dari syirik besar tersebut, maka tempat kembalinya adalah neraka selama lamanya dan tidak akan masuk ke dalam surga-Nya Allah azza wajalla. Ini apabila sampai pada derajat syirik besar dan kapan menjadi syirik kecil? Menjadi syirik kecil, apabila dia menggantungkan jimat tersebut Tetapi hanya meyakini itu adalah wasilah Meyakini itu hanyalah perantara Hanya meyakini itu adalah perantara atau wasilah atau dikatakan sebagai sebab dan seterusnya Tetapi dia meyakini bahasanya yang memberikan musara dan juga manfaat adalah Allah Azza Wajalla. Dia memakai benda tersebut hanya sebagai sebab katanya atau sebagai wasilah katanya Dan ini adalah Termasuk syirik tetapi syirik kecil Tidak sampai kepada syirik besar Kenapa demikian? Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab Sebagai sebab Dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab Sebagai sebab Kita mengetahui bahwasannya sebab Dan juga sebab Yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jal sebab dan juga musabab yang menciptakan Yang menciptakan adalah Allah Azza Tidak boleh seseorang mengatakan ini sebagai sebab Sementara Allah tidak pernah mengabarkan ini adalah sebab Tidak boleh seseorang Mengaku dan mengatakan ini adalah sebab Atau wasilah atau dinamakan dengan perantara dan seterusnya Sementara Allah tidak pernah mengabarkan yang demikian Sementara Allah tidak pernah mengabarkan yang demikian Seperti contohnya di sini, Yang meyakini bahasanya Tamimah Atau jimat ini adalah sebab selamatnya seseorang Atau sebab Larisnya Dagangan seseorang Atau sebab seseorang mendapatkan jodoh dan seterusnya Dari mana dia Meyakini keyakinan-keyakinan yang demikian Ya dari mana dia meyakini bahasanya Kalau menggantungkan benda ini Maka ini adalah sebab Atau wasilah atau perantara Untuk mendapatkan ini dan dan itu Dari mana dia mengatakan demikian Tidak ada dalilnya Padahal Allah Azza wa Jal Dialah yang menciptakan sebab dan dialah yang menciptakan Musabab Orang yang Menggantungkan benda-benda tersebut Dan dia meyakini itu adalah Perantara atau wasilah Dan tidak sampai meyakini itu adalah Yang memberikan mudarat atau memberikan manfaat Dengan sendirinya Maka dia terjerumus ke dalam syirik yang kecil dan syirik kecil tentunya berbeda dengan syirik yang besar. Karena syirik kecil tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan syirik kecil tidak sampai membatalkan seluruh amalan seseorang. Dan syirik kecil apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia melakukan syirik kecil. Dan dia belum bertobat dari syirik kecil tersebut. Maka masih ada harapan untuk masuk ke dalam surga. Masih ada harapan untuk masuk ke dalam Surga meskipun dia harus diadab terlebih dahulu Di dalam neraka Karena Allah mengatakan Inna allaha la yagfiru ayyu syurukabih Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik Baik dosa syirik kecil maupun syirik Besar Allah tidak mengampuni Dan kalau Allah tidak mengampuni Maka Yang ada adalah satu pilihan Yaitu diadab oleh Allah Azza Wajalla. Apabila Allah tidak mengampuni sebuah dosa, berarti yang ada adalah satu pilihan yaitu diadap oleh Allah Azza Wajalla. Dan kalau dia adalah seorang Muslim, maka dia tidak akan selama-lamanya diadap di dalam neraka, akan diadap sementara di dalam neraka, kemudian dimasukkan oleh Allah Azza Wajalla di dalam surganya. Baik, beliau mengatakan, A'udhu billahi mina tindah, mina tindih syari mafalak. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Berlindung tidak boleh dengan makhluk. Berlindung tidak boleh dengan makhluk. Tetapi di sini beliau mengatakan Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Berarti berlindung dengan kalimat Allah. Dan berlindung tidak boleh dengan makhluk. Menunjukkan bahasanya kalimat Allah bukan makhluk. Menunjukkan bahasanya kalimat Allah bukan makhluk, tetapi dia adalah sifat di antara sifat-sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk. Menunjukkan bahasanya Al-Quran yang merupakan kalamullah ini adalah sifat Allah dan dia bukan makhluk bagi Allah Azza Wajalla. Dan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal Rahmahullah terjadi fitnah yang besar di mana saat itu yang berpuasa. Yang berkuasa di negara tersebut Di dalam kerajaan tersebut adalah adalah Orang-orang yang meyakini Bahawa Al-Quran adalah makhluk Orang-orang yang meyakini Bahawa Al-Quran adalah makhluk Itu orang-orang mu'tazilah Dan saat itu mereka Berada di sekitar raja Dan tentunya Mengajari raja, mengajari Orang-orang yang ada di sekitarnya Keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah Makhluk Sampai diajarkan keyakinan ini Dari tingkat anak-anak Dan di sekolah-sekolah Di e, ma'ahad-ma'ahad ma Semuanya diajarkan dan ditalkin Untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan Saat itu masih ada Imam Ahmad bin Hanbal Dan juga para ulama ahli sunnah yang lain Yang mereka meskipun diuji oleh Allah Azza wa Jal Ya Sebagian mereka disiksa, sebagian mereka dibunuh Sebagian mereka dicambuh Sebagai mereka di penjara untuk mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk Maka mereka yaitu para ulama ah sunnah wal jamaah Bersabar Ya sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW Dan mereka tetap berpegang teguh dengan kebenaran Artinya mengucapkan yang hak Dan mereka tidak mau mengatakan bahasanya Al-Quran adalah makhluk Tetapi tetap tegar dengan keyakinan yang benar Bahasanya Al-Quran adalah kalamullah dan dia bukan makhluk Dan mereka tetap bersabar Menghadapi penguasa-penguasa tersebut Bahkan memberikan uzur kepada mereka Memberikan uzur kepada mereka Dan tidak mengkafirkan penguasa-penguasa tersebut Dan mereka juga tidak memberontak kepada penguasa-penguasa tersebut Kenapa mereka melakukan demikian? Karena perintah Rasulullah SAW demikian Beliau SAW telah mengabarkan Di dalam sebuah hadis Rasanya kelak akan ada Umaroh Yang ta'rikuna watumkirun Para penguasa yang kalian Mengetahui ada sebagian amalan mereka yang benar Dan ada sebagian amalan mereka yang Mungkar Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW Apa yang harus kami lakukan Apa yang harus Kami Lakukan, boleh mengatakan tasmau wa tuti'a tasmau wa tuti'a Dalam kalian mendengar Dan dalam kau Menta'ati Wa in Dharu wa dharaf wa in akhada malak Meskipun dia memukul Punggungmu, meskipun dia Mengambil hartamu Engkau mendengar dan kau ta'at Meskipun mereka Mengambil hartamu, meskipun mereka Memukul punggungmu Meskipun dizalimi hartanya diambil harta kita tanpa hak atau dizalimi fisik kita dipukul dipenjara atau di yang sejenisnya maka tasma' wa athi' dan ah. dalam mendengar dan dalam engkau taat ah. fasma' wa athi' menjadi ah. akhir hadis menyebutkan fasma' wa athi' dan ah. dalam mendengar dan dalam engkau taat ah. ini adalah sabda Nabi SAW yang menentangkan tentang haramnya memberontak kepada pemerintah. Selama pemerintah tersebut adalah muslim yang menjalankan syarat Islam, maka tidak boleh seorang rakyat atau seorang bawahan memberontak kepada penguasanya yang sah. Tidak dihalalkan untuk memberontak kepada penguasanya yang sah. Di dalam hadis, Ubadah bin yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ketika Ubadah Da'i bin Salamit menyebutkan tentang isi Baya'at Rasulullah SAW kepada para Sahabat, disebutkan di antaranya di antara isi Baya'at tersebut, 'wa alla nunazil amra ahlahu, wa alla nunazil amra ahlaruh'. Dan supaya kami tidak mengambil kekuasaan dari yang memiliki, supaya kami tidak mengambil kekuasaan dari yang memiliki, yaitu dilarang untuk memberontak kepada penguasa yang sah yang mereka memiliki kekuasaan dan dia adalah isi baiat para sahabat kepada Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Illa an taraw kufran bawahan. Boleh makakan illa an taraw kufran bawahan 'inda tum minallahi fihi burhan. Setruhi apabila kalian melihat kekufuran yang jelas yang dilakukan oleh penguasa tersebut dan kalian punya bukti yang nyata punya buktian yang tidak dari Allah Azza Wajalla maka dalam keadaan demikian boleh kalian mengganti pemerintah tersebut dengan yang lain. Adapun tidak yang demikian artinya dia masih sholat, ya dan dia masih sebagai seorang Muslim maka tidak boleh kita memberontak kepada penguasa yang sah. Ketoliman yang dia lakukan tidak membolehkan kita memberontak. Demikian pelaku fasikan yang dilakukan oleh pemerintah tidak menjadikan kita boleh untuk tak adanya adalah ijma' kaum muslimin sebagaimana disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi al rahimahullah dan beliau adalah kita kenal ia termasuk ulama besar di dalam madhab Syafi'i beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj beliau mengatakan wa amma al-khuruj 'alaihim wa amma al-khuruj 'alaihim fa biijma'il muslimin wa in fasaqatan zalimin wa amma al khuruj 'alaihim fa haramun biijma'il muslimin wa in fasaqatan zalimin bil mengatakan adapun memberontak kepada pemerintah yang sah adapun memberontak kepada pemerintah yang sah maka itu adalah haram maka itu adalah haram dengan ijma' kaum muslimin yaitu dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin Kebawaannya memberontak kepada pemerintah yang sah adalah perkara yang diharamkan dalam berbagai madhhab. Kemudian beliau mengatakan wa'inka nu fasaqatan dolimi, meskipun mereka adalah orang-orang yang fasid, meskipun mereka adalah orang-orang yang dolim, kefasikan mereka tidak menjadikan kita boleh memberontak kepada penguasa dan kedoliman mereka tidak menjadikan kita boleh memberontak kepada penguasa yang sah. Wa <tuh> la Jamaah al-muslimin dan kita tidak menyelisihi jama'atnya kaum muslimin sebelumnya tadi Imam Ahmad ini adalah Imam di antara Imam-Imam al-Sunnah dan beliau adalah Qutbah dan juga contoh bagi al-Sunnah dan beliau adalah murid dari Imam al-Syafi'i rahmatullah beliau adalah murid dari Imam al-Syafi'i mencontohkan kepada kita tidak bolehnya memberontak kepada penguasa yang sah meskipun apa yang mereka lakukan yang selama mereka tidak sampai kepada derajat kekufuran Selama tidak sampai derajat kekufuran Kemudian setelahnya Beliau mengatakan Wala muslimin, Dan kita tidak menyelisih Jamaahnya kaum muslimin Kita tidak menyelisih Jamaahnya kaum muslimin Atal muslimin Dan kami yaitu ahli sunnah wal jamaah Tidak menyelisi Jamaah kaum muslimin Jadi masa dengan jamaah kaum muslimin Di dalam Dalil-dalil yang ada Maksudnya adalah dua atau satu di antara Dua perkara Jadi masa dengan jamaah Di dalam dalil baik di dalam Al-Quran Maupun di dalam sunnah Rasulullah SAW adalah Dua makna yang pertama maknanya adalah jamaahnya para sahabat rasulullah anhu, jamaahnya para sahabat rasulullah anhu, sehingga ucapan beliau wala nukhulibu jamaat al muslimin, maksudnya adalah kita tidak menjelisi para sahabat rasulullah anhu, kita tidak menjelisi para sahabat rasulullah anhu, karena kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat rasulullah anhu di dalam agama kita. Mengikuti para sahabat di dalam agama kita Memahami Al-Quran Dan juga hadith Rasulullah SAW Dengan pemahaman para sahabat RA Yang mereka pahami itulah yang kita laksanakan Yang tidak mereka pahami Maka jangan kita memahami dengan pemahaman tersebut Kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat RA Di dalam beragama tidak mengikuti yang lain dan di dalam ayat Allah memuji para sahabat dan memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat. Rosulallahum. Masabikun al awalun min al muhajirin wal ansar wal ladin tabaghum bi ihsan. Rosulallahum baroohan. Dan para pendahulu yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan juga orang-orang ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah sebutkan di sini tiga golongan Yang pertama adalah Muhajirin Kemudian yang kedua adalah Ansar Kemudian yang ketiga adalah Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Apa kata Allah setelahnya? Rasulullah anhum wa radu'an Allah meridhai mereka Dan mereka pun ridha kepada siapa? Kepada Allah Allah meridai mereka dan mereka pun rida kepada Allah Azza wa Jalla Allah sebutkan di sini tiga golongan Kalau kita bukan muhajirin Dan kalau kita bukan ansor, maka jangan sampai Kita bukan yang ketiga Kalau kita bukan muhajirin Dan kita bukan ansor, maka jangan sampai kita Bukan orang yang ketiga Siapa golongan yang ketiga? Orang-orang yang mengikuti kaum muhajirin Dan juga ansor. Supaya kita mendapatkan ridha Allah Azza Wajalla, menunjukkan bahasanya Allah Swt meridai orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah anhum Kita al-Husnna la nukalipu jama'at al-Muslimin. Kita al-Husnna tidak menyelisih jamaahnya kaum Muslimin yang dimaksud di antaranya adalah para sahabat Rasulullah anhum Oleh kerana itu dalam hadis ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang golongan yang kelak akan selamat dan mereka selamat dari neraka, selamat dari perpecahan disebutkan oleh nabi dalam sebuah riwayat mereka adalah al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Dan ini ditafsirkan di dalam riwayat yang lain dan hadis saling menafsirkan satu dengan yang lain. Beliau mengatakan maka na'ala mitliman 'alaihi wa ashhabi. Mereka adalah orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku Menunjukkan bahwasannya jamaah Maknanya adalah jamaahnya Rasulullah SAW Dan juga para sahabat Berarti kita sebagai seorang ahlu sunnah Tidak menjelisih para sahabat RA. Dan makna yang kedua Jamaah sini adalah jamaahnya Kaum muslimin Yaitu penguasa kaum muslimin dan juga Rakyatnya Penguasa kaum muslimin dan juga Rakyatnya, maka mereka adalah jamaahnya kaum muslimin dan ahlus sunnah tidak memisahkan diri dari pemerintah yang sah. Mereka tidak memberontak kepada pemerintah yang sah. La no kalipu muslimin berarti mereka berpegang dengan pemerintah yang sah dan tidak memberontak kepada pemerintah yang sah. Dan ini adalah keyakinan ahlus sunnah wal jamaah dan di dalam hadis budayfa al yaman beliau mengatakan saw teljamu jamaat al muslimin wa imamahum Engkau berpegang dengan jamaahnya kaum muslimin dan juga pemimpin mereka Menunjukkan bahwasanya makna jamaah di antaranya adalah Pemerintah yang sah dan juga kaum muslimin sebagai rakyatnya Itulah yang mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh